dtim. Danes je sanaama na redu. Hadis aj še radi Allahu Teha i Hadis e bo horile do so dva katka Hadisa, u njima ima nekoliko propisa koje je neopodno usnemanu, da jih poznaje i kažemo prije nego što počnemo ono što je kazala um muslimsvem, kada je pitala poslannika sallahu, ali ih v Saneme, da li se žena mora kupati, بعد أن ترى بوده قالت أولاً إن الله لا يستحي من الحق الله لا يستحي من الحق مسلمان يجب أن يتعلمون بها و يجب أن يتعلمون بها وعلى الله عليه وسلم قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن نبقى الماء في ثوبه وفي لفظ لمسلمين لَكَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرْكَا فَيُسَلِّ فِيهُ Kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Ja sam praala dženabeca odjeće poslanika sallallahu alaihi wasaleme, misli na spermu koja je bila na odjeći poslanika sallallahu alaihi wasaleme, pa je izlazio na namaz, a trag vode je bio na odjeći.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 Allah najbolje zna da je jače od ova dva mišljenja da je sperma čovjeka čista. Kako čovjeka, tako i žene. Da je čista. No međutim, nema kategoričkih argumenata koje smo mogli kazati. Ovo je sto posto jasan argument. Nego znači radi se o ištihadu, jednostavno s toga jeste raziložen međulemom velikom. Oni koji kažu da je nečista, kažu, zar nije ovdje Aisha radijalahu ta lanaha kazala, prala sam spermu sa odreći je poslana Iksusa. Pa kažu, ne perese, oštim šta?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 Pa odgovaraju znači ovim rivaretom. Dokovi kažu koji tvrde da je nečista kažu, nikako. Mi imamo argument, to je kažu način čišćenja, zar čovjeku nije obaveza kad dođe na namaz i hoće da kanja u svojim mestvama i pogleda ispod i vidi da ima neđajasata na mestvama. Šta će uraditi? Neće ni jedno ni drugo. Očistu zemlju, baš to? Tri puta će očistu zemlju. I to je dovoljno. To je čišćenje. To je čišćenje.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 To bi moglo biti, možda najjači argument mogao biti, da je osnova, da je čista, ima hadisa iše, koga ćemo kasnije ispomentiti iz njegove rivajeta, se zaključuje što bi moglo ukazati na čistoću. To je rivajet koga biliš Ibn Hibbani, imam Ibn Huzeime, od Aiša, radijaloha, da je kazala, tako čistila sam, kaže, prstom svojim spermu, sada će poslanika, sada sam me kaže, pa je izlazio uohu fi pa bi klanjao u njoj, u toj odjeći. Imamo dvije mogućnosti, da je to čistila dok je on bio na namazu, čistila sam a on je planjao u njoj. Posti mogućnost za vrijeme namaza i postoji mogućnost šta, da je čistila pa da je onda planjao. Postoji dvije mogućnosti. U svakom slučaju bilo ovo i ono ukazuje znači da je nešto ostalo, a dok je nešto ostalo, znači to je bilo znači sigurno čisto jer ne bi Allahov poslanik sa osenplanjao u planjao učom. Ova je znači najbitniji propis koji se veže za ovaj hadis, a to je znači čistoća ili nečistoća ili nečistoća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 na svadbenu proslavu u odjeći na koju ima tragova, na primjer, od dženageta, niko to ne bi pristalo. Pa kako hoda pristaješ da staneš preda Allaha, te barake, koji da se najključiji da se njemu uljepšaš. Izlazio je u namaz, kaže Aisha, Allah, lana, a na njegovoj odjeći je bio trag, trag od pranja. Ovo se može razumjeti na dva načina, a to je da se je vidio od same sperme od pranja, da se je ostio trag, ili trag od vode, jedno do to dvoje.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 Ima primjer nekakav poznat, ali negdje je uradio nešto što je od širijskih propisa. To treba prenositi i širiti da ljudi znaju propise. Ta u tim propisama bude ponekad nešto što se, čega se čovjek stidi. Čega se čovjek stidi. Danas kod Arapa ima jedan ružan običaj. Nije on ružan, on je lijet s jedne strane, no međutim kosi se sa druge strane sa nekim njihovim postupcima. primjer, kod nje je veliki, velika samota da čovjek zna ime nečije žene.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 Kaži što da nas samo pričate Taharet, deo. svugdje tebaš Taharet, od ustajanja do najveće tebaš Taharet 20 puta. Pa je Taharet bitan svugdje, svugdje je Taharet bitan. Ali kad ne zna čovjek propis, onda nastanu problemi. Omara deo ono kad, kad se odžunupio, valjao se po prašini kaže, kao što se dela valja. Nije znao život, ne znao da ima temova, nije znao kako idete temova, mislio da mora da obuhvati cijelo tijelo kao što voda obuhota. Pa kad mu je rekao Amar, šta se desalo, kaže Boj Salah Amar. kaže, to nikada nije bilo. Omer zaboravio da se je valjao po hrašini kao deva. I kad je došao, kaže, kad smo rekli poslani i psao sa neme, a Laha poslani se nasmio, kaže, dole ti bilo da uradiš ovako i ovako. A Amar nije nikako klanjao. Pa kada je dole bio da uradiš ovako i ovako, pa kaže Boj Salah, kaže, to se nije desilo. Vidite kakav je događaj, Omer zaboravio. Kaže, u redu, kaže, vladar upravljeni, kaže, ako kaže ti smatraš da ja šutat, kaže Neće pričati. Kaže, ako je istina, kaže pričaj. Da vam to bilo, uprkos Omaru radijalna hovanu. A međutim, poznavanje propisa jad a čovjek pučinje od ovih propisa, osnovnih propisa ta. Što se tiče sperme životinja, i to je slavski učenac kad pričaju o tome, o mehadisu, kažu, ima veliki razilaženja, možda to nije toliko bitno za nas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 غوستا بيلا يلقى مماسا دوك يكون جينا جوتا يتكشنا تاكو إسانس دوشان تسفومنو وفكسين كنغاما رابي تراض حدث دوغي حدث حدث ابو هريرة رضي الله عنه كما كاجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب القسل إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد جهدها فقد وجب القسل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 Kada se desi nije to uslov. Nego dok se desi, znači, kako došlo od Isu, dok se spoje, ba stidna mjesta, znači, obalizno se kupati. I istan svi učenaci složili na tome. A što se tiče hadisa, in nema, kenel ma, umine lma, iruh satem, fjevolil islam, ima hadis, in nema, umine lma, voda je od vode. Što znači voda od vode? Kada se desi ejakulacija, tada se čovjek kupa.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 Nisu znali za ovaj propis. Osman radijallahu anhu nije poznavao znači ovaj propis koji je bio dokinut. A međutim, nakon toga se je desio iđma, i i koncensus islamskih učenjaka. Ovdje je, kaže, pekad vođe belgusu, do treba se kupati. Znači, nije nije obaveza da se kupa odma. U isto vrijeme, nije obaveza da se kupa odmah, jer ovdje kaže pekad vođe belgusu, znači, kad to uradi prije dolaska namanskog Vremena. Prije dolazka namarsko vremena, ako istekne namarsko vrijeme, a on to nije uradio, tada bi nastupila, tada bi nastupila kazna i nastupio grijehu stvari. Kažu islamski učenjaci da ovaj hadis, u kome se spominje jeli, odnos, za njega se vežu u brojne mesele. Brojne mesele, hadis kome smo kazali, kada se dotaknu dva stigna mjesta, treba se kupati. Islamski učenjaci kažu da dodir dva stigna mjesta, puki dodir, samo dodir,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 Nesfatljivo je da se veže znači za sami odnos. -te Ovo su bila dva hadisa. Znači od Aisha radijallahu ta'lana i Ebu Horeire. Imamo nakon toga osmi hadisa, ono je pogravno. Međutim, budući da ono poduži, nega ja ćemo ostaviti šalakala za naredni put. Če te barake u tala da nas upute na pravi put poveća naše znanje i da poveća bereket u našem znanju. Svoju džemljatu sa našem poslanih. Svala Allaho srme i sve ima dobrih više hirima.